Як ти думаєш, колосе, буде сніг? Той подивився на біле небо. Ні, а то теплий вітер. Добре, сказав Шептун. Теплого вітру він не боявся. Смеркало. Вогонь погас. Такий вогонь довго не жив. Шептун поїв холодний квасолі і ліг спати. Папір він віднесе завтра Базилю, скаже, що то може бути лист від короля. А може й не бути. А потім трапилося щось незвичайне. Серед ночі Базиль почув гуркіт. Йому сталося, що то перший грім цієї весни. А перевізник подумав, що то король віщує про свій прихід, їдучи на білому коні. Бо він у душі боявся короля. Ану ну ж той забере його найкращі картинки. Вони ж такі чудові. Перевізника осяяла блискуча думка Сховати свої скарби Він роздмухав Вогонь, що було Видніше, і кинувся Знімати картинки Найпершого ту, де червоний Лицар на білому коні Топтав синю потвору Бігав з нею По хаті, а з дошки Тим часом осипалася Фарба, як луска З сухої риби Боже, боже, метушився перевізник, де ж її заховати? Колос спав і нічого не чув. І снилося йому, що крутяться жорна і дуже скригочуть. А двоє малих діток у самих сорочечках з великими животами і тонкими ніжками стоять коло нього – і просять їсти. А Шептун одразу подумав, що сталося щось незвичайне. Вийшов на двір, там було вже тихо, і на небі блищали зорі, скулаки заубильшки. Шептун хотів вертатися назад, коли побачив хмару, що здіймалася над землею зразу за базіловою хатою. Еге, таки щось трапилося. Там, де стояла Діогенова хата, була лише купа сміття, з якого стирчали гнилі дошки. «Базілю, базілю», – захрипів Шептун, – «вставай!» Той виставив розкудлану голову з-за комена «Базілю, Діогенова хата завалилася!» «Ну, завалилася хата!» «Як то може завалитися хата?» «Або я знаю! Ходи, подивишся. Базіль неохоче поплівся за ним, буркочучи «Як то може завалитися хата?» «Вітру нема?» «Нема». Певно, Діоген порушився у сні. «Ой, та його теж завалило. Треба покликати перевізника й Колоса». Невдовзі всі зібралися коло руїни. Колос прихопив з собою вила, а перевізник – картину, яку не встиг сховати. Поки вони гадали, що робити з тою величезною купою, на яку осідав пил, вона заворушилася, і звідти виткнулася чорна рука. Спочатку лише рука. Тоді висунулася чорна діогенова голова. Вона не була би така чорна, якби не ніч Голова чхнула, і могутнє чхання вивільнило тіло Діогена. Він сів поверх руїни власної хати, чого дивитися.